Державні таємниці. «Справді?» – здивувалася Уляна. «От курва!» Катька не особливо втручалася в розмову, певно, скута присутністю нової людини, адже сьогодні вона вперше на власні очі побачила, як вона казала, «капітана вже не першого рангу». А може, просто хотіла уважніше придивитися до нього, щоб зробити власні висновки? «Курва!» – погодився Степан. «Але уявіть собі, психологічний стан цих людей. Мій однокашник відслужив на кордоні, то потім на повному серйозі розповідав, що за ним у будь-який момент можуть прийти, бо колись, як старший наряду, він підписував акти про порушення кордону яким-небудь лосем чи тигром. А якщо колись з'ясується, що насправді це був не лось, а шпигун, то старшого наряду посадять на сім років. У мене така підозра, що він навіть пишався цим. Та ну, Уляна останнім часом дедалі більше розуміла, що нічого не знає про країну, в якій її народилася. Що там казав російський класик про імперію та провінцію біля моря? Очак і власний був тією самою провінцією, і з нього імперія виглядала радше куметно, ніж страшно. Mm -hmm. Катька кивнула головою, не би на підтвердження почутого, а може й справді підтверджувала, бо за віком мала добре пам'ятати совок. Дурдом, сонечко. В уляниній пам'яті знову сплив Леон Кіллер зі своїми пакетами. Як це він з ними додому приходить, куди ставить? Невже біля ліжка? А куди ж іще, коли навіть на роботі практично не випускає з рук? Від цієї картинки її фізично пересмикнуло. А що з тобою? стобовано, – запитала Катька. Та так, уявила собі, як він вдома з цими пакетами весь час чекає на візит. Жахливо. Дзвінок у передпокої обізвався тривожним звуком, немов би відчув загальний настрій. От бачите, нам уявити страшно, а людина вже скільки років отак з цими словами Катька пішла. Відкривати. Прийшли черешеньки – Віка, Вікінг та Світка. Компанія, очевидно, вже не могла вміститися на кухні, і тому для розмови перебралася до вітальні, попередньо виставивши з неї дітей та прибравши наслідки влаштованого ними бешкетболу. Чоловіки потисли руки, відрекомендувавшись одне одному, і зайняли стратегічні позиції біля журнального столика а жінки пішли варити каву, тобто насправді потеревенити про свої. «Класний дядько!» – зауважила Катька, киваючи на двері до вітальні. «Який він тобі, дядько!» – обурилася Уляна. а Він же тобі, дядько, якщо не помиляюся!» «Катько, у тебе язик як бритва. Як ти мінет робиш?» «З кров'ю!» – хижу посміхнулася вона, і дівчата задоволено зареготали. Черешенька плескала по стегну, своєю лангетою з пластиковим факом. «Ну що там?» – запитала Уляна і теж кивнула на вітальню, маючи на увазі вікінга. Вона розуміла, що той не просто так раптом знайшов час для зустрічі. Знову викликають на допит. Настійливо порекомендували приходити без адвоката. «Адзузьки!» – видихнула Уляна. «Це примітивне залякування. Підемо разом!» «Краще хай віка з ним сходить!» Запропонувала катька, у неї тепер є залізний аргумент, точніше, пластиковий. Просто виклади на стіл, і хай гуляють. Черешенька зітхнула ні, дівчата, це не смішно. Він переживає, щоб не підставити колег, бо він же тільки свідком проходить. Нема такого свідка, з якого не хотіло би зробити підозрюваного. Подивися воно, Тимошенчиха, яка вже козирна була, і з Путіним хихотіла а зараз сидить у камері. «Ну, хоч ти не лякай!» «Це не я лякаю. Оце щойно Каці розповідала про нашого кур'єра. Його 20 років тому так в КГБ налякали, що він і досі скрізь з речами ходить на випадок арешту». «Що, справді?» «Справді. Тому я і пропоную, щоб я пішла з твоїм, інакше вони його до дурки поведуть». Черешенька зітхнула ще глибше. Я його переконую, а він каже, що сам. Тоді я з ним окремо поговорю. Але ж ти знаєш, що цим чоловікам нічого не доведеш. Ти просто не вмієш доводити. І тут Катька, що стояла біля плити, несподівано гучно розреготалася: Ти чого? Ой, дівчата, пробачте, що не в тему. Просто подивилася на вікін палець і згадала. Вона обернулася до дівчат, і сперлася стигном на плиту. Була сьогодні у свого костоправа. Приходжу, а там крики, скандал, дружина якогось футболіста. Дивіться, каже, що він наробив. Я дивлюся, а в неї одна цицька вгору, друга вниз. Як це, не зрозуміла черешенька. А от так, реально, права вгору, ліва вниз. А він стоїть, реготати не може, бо клієнтка ж... А не риготати не може, бо це реальна комедія. Отак, уявляєте? Катька руками зобразила на своїх об'ємних грудях, як це виглядало. Виглядало смішно. І що це було, незрозуміла черешенька? Катька звела вгору брови з виглядом досвідченого конферансьє. Історія геніальна. Це мені потім Юра розповів. Костоправ. Ця курка вирішила зробити собі силіконові груди. Бо чоловік футболіст і звик мати справу з м'ячами. Ну, ти скажеш, засміялася черешенька. А що, неправда? Катька теж посміхнулася, задоволена власним жартом. Ну, а дівчина субтильна, як це зараз модно, і спинка нової ваги не витримує, болить. Іде до костоправа, щоб вирівняв. Він і вирівняв. І що? не зрозуміла Уляна. А те, що у дівшки. Крива спина, сколіоз, бо за партою кривенько сиділа. І в машині теж. Юра каже, спочатку треба було до мене прийти, а тоді вже до хірурга. А вона навпаки. От він груди і зробив по кривій спині, що було симетрично. А коли хребет виправився, вони і роз'їхалися. Вона кричить, як же я тепер буду ходити, давай, зроби як було. «А як це зробиш? Спина вже рівна». Вона його і бандитами лякала, і прокурором ледь-ледь пояснив, що все стане на місце, коли спина знову скривиться. А з її новими цицьками це буде дуже скоро. Так і пішла, як гелікоптер. Дівчата засміялися. Настрій, зіпсований згадками про слідство та СБУ, відновився до нормального рівня. «Слухай», – сказала черешенька, відсміявшись, – «мені чоловік показав справу твого Степана. Це його батько». «Ну, батька». Вона нетерпляче махнула своєю лангетою. «Я ж про нього й кажу». «І що там?» «Ой, ну, чистий детектив. Все докупи. Сама побачиш». «А я оце думаю, хіба таке може бути, що під чужими документами двоє людей?» «Троє», – поправила Уляна. Троє? Ну, тим більше. А чому не може бути, втрутилася Катька. Мій дід у 41-му під Києвом копав окопи. І разом з ним був хлопець, єврей з Одеси. Коли раптом прибігає начальник, німці прорвалися. Цей єврей зразу у паніку, бо всі вже знали, що німці роблять з євреями. А дід дістав свій документ, якусь довідку з сільради, і каже «забирай». Мене в селі так знають. Так і пішов цей єврей до своєї Одеси з документами мого діда. І що? – перепитала Черешенька. А хто ж його знає? Війна? Селяни тоді паспортів не мали, фотографій не клеїли, папірець, печатка. Може й вижив. Може його діти чи онуки зараз десь тут поруч живуть або в Одесі під дідовим прізвищем. Може бути Черешенька Мені таку історію в Канаді розповідали, як їхній предок у Галичині пішов продавати на базар свиню. І від йому бамагу виписав. Льоха Біла – одна штука, щоб ніхто не мав претензії. А він, як продав свиню, побачив пункт, де гітували за переселені до Канади. Питають, документ маєш? А він єдине, що мав – оцю бамагу. То так його і записали. «Льоха Білий. Тепер усі його онуки Білі. Велика родина. Знані люди». «Ну от, а ти кажеш», – підсумувала Катька. «Ой, кава! Кава!» – З поза її спини Уляна помітила шапку піни, що почала вириватися з турки. «Каву врятували, розлили по чашках і пересунулися до вітальні». Чоловіки вже сиділи поруч на канапі, переглядаючи сірі копії якихось документів. «Ну, що там видно?» – поцікавилася Уляна. Степан підняв голову. В очах його читався розпач. «Та тут таке!» «Що?» – вікінг зі своїм звичним викладацьким апломбом взявся пояснювати. Степан у Шаготі інкримінують зраду батьківщині шляхом здачі в полон, участі у антирадянському підпіллі та бандформуванні УПА і служби у частинах СС. Тобто, незрозуміла Уляна, тобто він одночасно був і у Червоній армії, і у німецькій СС, і в УПА, уточнив Степан. А хіба таке буває? Так у тому й то і справа, що не буває, але слідчі... Нічтоже сумняшеся, пише обвинувачення по всіх трьох пунктах. Вікінг не витрачався на емоції, як і належить науковцю при виконанні. Черешенька була більш завзятою. А може він все вигадує? Ти ж сам казав, що в НКВД це називалося романами. Ні, кохана. Романи зазвичай базуються лише на зізнаннях підслідного. А тут документи. Ось, подивися. Черешенька взяла у нього з рук аркуш із сірою плямою копійованого документа. Уляна зазирнула в нього і не зрозуміла нічого. Тут не по-нашому вирвалося у неї. По-німецьки, пояснив Вікінг, у справі є переклад. Це повідомлення про те, що рапорт рядового Степана Шагути з проханням перевести його до складу дивізії Галичина задоволено. «Есес?» – перепитала Уляна. Вафен СС терпляче уточнив вікінг. 14-та Гренадерська Вафен СС дивізія Галичина була військовою, а не поліцейською, тому і приставка «Вафен», сформована з добровольців у 43-му. Після 10 місяців навчань потрапила під Броди, де Червона Армія пішла на прорив. Дивізія втратила багато людей, після чого була переформована і переведена до Югославії на боротьбу з партизанами Тіто. Уляна слухала, не розуміючи, про що йдеться. До чого тут Тіто? Тіто тут ні до чого, це просто історична довідка, заспокоїла Черешенька, яка володіла непростим мистецтвом розуміти свого чоловіка. Тобто виходить, твій батько воював в німецькій армії, перепитала Уляна в Степана. А значить, він не може бути моїм дідом? Степан знизав плечима. А ось інший документ. Вікінг простягнув наступну копію. Довідка кадрової служби про те, що рядовий червоної армії Степан Шагута зник без звісти у серпні 44-го. Уляна взяла до рук ще один сірий папірець, тепер уже не зі свастикою, а зіркою на горі. Друковані на машинці літери рядовий Степан Шагута. пропав без звісті. Підпис «Печатка кадрового управління. Ну і нарешті третій документ. Немов вчитель перед учнями Вікінг прагнув драматичного ефекту. Свідчення Мар'яна Гурницького, мешканця села Пліхів, про те, що його сусіда Степан Шагута вступив до банди українських націоналістів під псевдо «Трійця», де за свої злочини дослужився до сотника і неодноразово відвідував село з метою боротьби з комуністичним підпіллям членом якого був цей самий Мар'ян Горницький, між іншим сотник ВУПа, досить високе звання. Бабуся згадувала колись сусіда на ім'я Мар'ян, який за німців був у поліцаях, а за совєтів почав писати на всіх до НКВД. Прізвище, звісно, не запам'яталося, але це явно був той самий персонаж. Він ВУПа воював. Уляна поправила окуляри, як завжди, у складні моменти. Ну, цей справжній Степан, у якого вони тоді в селі жили. Як там пишуть? Було й псевдо. Трійця. Трійця, повторила вона і запитально глянула на свого Степана. Але той лише ледь помітно знизав плечима. Це слово у нього ні з чим не асоціювалося. Отже, маємо трьох Степанів, підсумував вікінг. Один був бійцем Червоної армії, другий – бійцем УПА, а третій – дивізії Галичина. Ну і четвертий Степан сидить тут на канапі.